Mellan Sverige 2015. Efter ett liv i kriminalitet har Erik startat en civil karriär. Men han har styrt upp en sista narkotikaaffär. Tanken är att han inte ska behöva vara involverad- men något går snett och han åker fast. Efter domen har han fått nog av den kriminella världen- och bestämmer sig för att kontakta polisen och bli deras informatör. Men efter fem år hamnar han i ett mål där en nära vän skjuter en annan vän. Det här fallet ska sluta med att Erik och hans familj måste gå under jorden- Petri Krim. Den här veckan om livet som informatör åt polisen. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja, Idag så ska vi återvända till en historia som vi berörde i vår avsnitt om Eskilstuna i höstas. Det är en snårig berättelse om ett mord i Årbiskogen i Eskilstuna i augusti 2018 där polis och åklagare under utredningen röjde identiteten på en informatör som arbetade med polisens underrättelsetjänst. Men det polisen inte visste det var att informatören hade spelat in flera av deras möten. Och det hela briserade med ett stort avslöjande om att polisens utredare försökte påverka hans vittnesmål. Mannen som vi då och nu har valt att kalla Erik och hans exambo och barn blev alla tvungna att gå under jorden och helt byta identitet. I hösta så pratade vi med polis och även åklagare Anna Asklöv som hade hand om mordfallet då. Men efter att vi publicerat så fick vi kontakt med... Ja, den kanske viktigaste personen i historien av den här informatören. Nämligen informatören Erik själv. Och ni har ju haft kontakt under ett antal månader nu kan man säga. Ja, vi har fått ta del av en hel del av inspelningar som han har gjort. Han har berättat sin version om allt som har hänt. Och vi kommer att gå igenom hans bakgrund och liv. Både som kriminell och sen när han samarbetade med polisen. Hur polisens arbete med informatörer ser ut. Och vi ska kolla på det här med vad gränsen egentligen går mellan vad vara informatör och vara infiltratör. Och delar av Eriks historia, den är ju såklart svår att verifiera både vad gäller hans kriminella liv men framförallt kanske kontakten med polisen när han har varit informatör. Men vi har tagit del av fängelseplaceringar, domar, privata bilder, ljudinspelningar, andra typer av dokument och också intervjuer med personer som varit i kontakt med honom genom åren för att verifiera hans berättelse. Sen kommer vi också i del två gå igenom alla turerna när den här hemliga informationen som polisen har läcker ut och Erik blir röjd och hur det sen är att leva på flykt under dödsot och försöka tampas med staten. Och sen försöker vi också leta då svaret på frågan, vem var det som egentligen röjde Erik? Men för att förstå Eriks liv och roll som informatör så måste vi liksom sätta bilden av var han kommer ifrån. Men för att skydda hans identitet så har vi bett ut han och hans tidigare sambos röster. Men var ska vi börja då? Jag kommer från en fullständigt normal bakgrund. Det är en liten stad. När jag pratar med kompisar, även nu när man... När man pratar med sin dotter och så om, om tonårstid och allt att den är jobbig och besvärlig så, så har jag aldrig känt... Alltså, jag ser min ungdomstid ända tills man var 18 år som det bästa som har varit i hela mitt liv. Jag var inte kriminell under min uppväxt överhuvudtaget. Jag var idrottskille fullständigt. Jag varken rökte eller snusade. Morsan och farsan hade ju stuga i fjällen- och sånt, de, de hade det gott ställt. Jag kan inte klaga på något. Men Eriks liv, det ska ta en första tydlig vändning med något som de flesta av oss inte direkt skulle koppla ihop med ett liv i kriminalitet. Det var egentligen i, i lumpen som allt svängde. Jag snodde ett par automatkarabiner från regementet. Det uppdagades aldrig då men jag var en av dem som var förhörd om det där. Vapnen från regementet, de skulle användas till just rån. Ja, jag kollar ju mycket på filmer om rån och sådär. Jag blev helt influerad och besatt nästan, minns jag. Det, det här var ju min egna idéer. Ja, jag träffade lite andra killar där och ja, man gjorde ju det här för spänning liksom. Det var från 0 eh, till hundra på en gång. Och bankrån som försörjning, det fortsätter för Erik i flera år efter lumpen. Med filmer som sökarna på näthinnan lever han i stort sett bara på brottsförtjänster. Och 90-talet såg ju rätt annorlunda ut än vad det gör idag. Så här kunde det ju låta på nyheterna då. Här är Efter 3 med Bigitta Lendin. Personalen bakbands på ett bankkontor i Stockholm i morse hör banktjänstemännens fackförbund om säkerheten för medlemmarna. Polisen i Dalarna har nu satt in extra personal och fortsatt jakten på de två bankrånare som ringades in igår. Vid lunchtid inleddes häktningsförhandlingarna mot de tre män som misstänks för rånet mot Sala Sparbank i Heby förrgår. Nu finns det ju rätt få bankkontor kvar, särskilt ute på mindre orter. Och på de som finns kvar så finns det ju snudd på inga kontanter överhuvudtaget. Även värdetransportrån som var vanligt förr har gått ner. Och anledningen till att det var så pass vanligt med bankrån under den här tiden det handlar lite Erik om att det var rätt enkelt. Och att de fortsatte hålla på tills de åkte fast. Idag förstår jag inte att jag vågar göra det här. Det är, idag skulle jag inte våga stå med ett halvautomatiskt liksom som man gjorde förr utanför en bank medan någon går in. Så det var tre år ungefär som man begick regelbundna ganska grova grejer. Liksom. Men en efter en så börjar originalgruppen att hoppa av. De tar sina pengar och så går de. Men Erik han stannar kvar. Ja det var ren spänning. Det handlar inte ens om pengar egentligen. Nej, jag, jag gillar verkligen att sitta och, och planera och sådär. Ja, det är helt sjukt när, när jag tänker efter idag vad fan man utsätter sig för när man är helt, helt ostraffad. Och den här spänningssökande delen av det kriminella livet det känner man ju igen från andra personer vi har varit i kontakt med. Det handlar inte alltid om att tjäna mycket pengar och sen kunna göra en exit utan att också finns det här måttet av adrenalin på slag och kick när man gör de här brotten. Och när originalgruppen börjar lösas upp då kommer in nytt folk och det är då det börjar gå ut för där. Till slut som sagt så, så börjar jag umgås med andra och ja, de var inte lika nogräknade så ja, det, gick, det gick ganska snabbt innan vi åkte dit. Polisen får då genom avlyssning på att något kommer hända när några kumpaner slarvar med kommunikationen. Sen begår de ytterligare ett stort misstag enligt Erik. Ja, det var faktiskt ett bankrån på min egen hemmaplan. Så jävla vansinnigt också. Det, det är det sista man ska göra. Men det var så jävla enkelt. Jag har alltid tänkt på det här i så många år också. Men enkelt, det ska det inte bli. Vi kommer in. En kille ställer sig vid dörren med en hagelbössa. Mitt jobb var att springa in bakom kassorna och plocka pengarna. Men eftersom man har skoter överallt på sig och sen luva- så har man begränsad sikt. Man ser bara framåt. Jag har faktiskt en minneslucka där inne. Jag, jag minns inte själva smällen men jag fick se det här på kameraövervakningen i efterhand. Jag vänder mig och då kommer det någon från bankpersonalen. Och han har varit med om ett rån tidigare och är traumatiserad. Och han flyger över bankdisken och laddaren smäller rakt i nylle på mig. Sen skjuter min polare i luften så det, ja, det lugnar sig och jag frågade honom om det här hur tankarna gick kring att man tog en hagelbössa i hand och gick in och hota folk om man funderade på hur man skadar andra nej man tänker inte alls på personalen de, de existerar inte och jag är inte empatilös jag, jag brydde mig otroligt mycket om folk runt mig men man hade inte konsekvens, i den åldern man kunde liksom inte tänka sig in i att folk kunde må dåligt för man hade själv inte mått dåligt vi körde igång tidslåsen så man får tillgång till valv eller mellandepåer. Det här var ju under mitten av 90-talet en väldigt annorlunda tid i svensk kriminalhistoria där bankron var väldigt vanliga och vi ska gå igenom lite bankronalingo här. Det handlar bland annat då om tidslås. Det var ett sätt att förhindra bankrån. För att få tillgång till valvet där de största summorna förvarades så behövde man sätta igång ett lås och sen räknade det ner tills dess att det var tillgängligt och öppnades. Då. Ett valv kunde på den här tiden ligga på en Ja, en hel timme innan det öppnades med hjälp av de här tidslåsen då. Men för mindre summor så kunde man öppna mellandepåer. Och då kanske det rörde sig om en kvart innan dörren gick upp helt enkelt. Alltså om man ville ta sig in i ett valv så behövde man ha så mycket is i magen att man kunde vänta upp till en hel timme. Något som Erik och de andra sällan gjorde. Oftast gick man ju på de här mellandepåerna och lite mindre summorna. Det kunnat ligga någon mil i alla fall och sen har du handkassan liksom. När de kommer in i banken så kastar sig Erik över disken och ska sätta igång de här tidslåsen. Men i alla fall, jag står där bakom och ska starta de här tidslåsen. När man trycker på knapparna så tänds en lampa som visar att nu är det igång. Och det händer inte ett skit när jag trycker på de här knapparna va? Jag går från säkerhetsskåp till säkerhetsskåp så vi står ju där som fåna liksom. Vi får kanske 150 000 från kassan. Någon månad senare så grips de för det här året och under rättegången då får han reda på vad det var som faktiskt gick snett. När jag har hoppat över den här bankdisken, under där sitter alltså kablarna som har hand om strömförsörjningen till tidslåsen. Då har det alltså hoppat ur en kabel. Det fanns ingen ström till tidslåsen. Jag menar, ska allt gå åt helvete så går allt åt helvete också. Det slutar med att han döms och får för första gången sitta i fängelse. Han säger ju direkt då att han vill till Kumla. De bara skratt åt mig. Helt ostraffade? De med min bakgrund liksom. Det blir istället Marie Fred. På den tiden så placerar de alla mellan 18 och 25 som var värst i Sverige där. Vilket liv det var där alltså. Det träffade jag andra polare och vi började smugga nark. En gång så tog vi in ett halvt kilo amfetamin- men dålig affärsman, det har jag varit hela livet. Vi hade tillgång till så mycket för att en kompis som fått nio år då för grovt narkotikabrott hade en massa kilo negra efter skogen och de ville bara bli av med den. Så det var ja det var billigare med knarket inne på anstalt än det var där ute liksom. Men Erik blir inte så långvarig på Mariefred. Kort efter kommer det en ny grupp med tungt kriminella in och vill ta över de här affärerna. Och efter ett bråk mellan Erik och en av de nya killarna, då hamnar Erik på isol, alltså på isoleringen. Efter det, då hamnar jag på Kumla. Så jag, ja, jag hamnade där jag ville till slut liksom. Eriks berättelse blir lite som en lektion i svensk kriminalhistoria. Han berättar om en ganska respektfull relation till plitarna och plitar det är alltså kriminalvårdarna. Och även om mitten, liksom slutet av 90-talet är en ganska våldsam tid i svenska fängelser med ett antal mord och en ny typ av fängelsegäng med inspiration från USA kan man säga, som Brödraskapet och Original Gangsters, så låter Eriks minnen av tiden på Kumla nästan lite nostalgiska. Ja, Marie-Fred var ju stöckigt. Och framförallt när vi tog in så mycket knark liksom. Men jag hade ju en bild av kumla från, från tidningar och så. Fan, vad nervös man var när man satt i den där transportbilen och, och såg de där murarna. Men det var ganska bra stämning i alla fall. Han hamnar på en motivationsavdelning. När han frågar de andra vad det innebär så är det ingen som riktigt förstår vad det är. Men det är lugnt på avdelningen, mycket enligt Erik, för att det är så pass många äldre som sitter. Och de sitter för långa brott, de vill liksom inte ha något bråk. Men det finns några Eriks ålder på anstalten. Du har ju också fått ta del av en del material som Erik har graft fram från liksom minneslådorna från den här tiden. Ja, och jag fick se något som är smått unikt egentligen och det är bilder från fängelsetiden. Gamla framkallade bilder från tiden på Kumla i slutet av 90-talet. Och då är det grabbarna på huset som står samlade ute på gården. Alla klädda i jeans och samma beige, bruna jackor. Stora leenden på läpparna. Sen ser ni en till bild alla står uppställda som ett fotbollslag inne på avdelningen och ser lite tuffare ut en från dem de jobbar i köket och alla de här bilderna har den lite unika kvaliteten som en gammal framkallad glansig bild från en engångskamera har det som vi liksom inte får i iPhones och sen så får jag se en sista bild och det är Erik med två killar i hans ålder Erik på ena sidan och i mitten står en av Sveriges mest kända mördare med en armen om Erik och den andra armen om en väldigt känd gängledare med tanke på hur pass restriktivt det är med telefoner, kameror elektronisk utrustning överhuvudtaget inne på anstalt idag för både besökare som jag själv har varit och också för intagna så är det ju att se de här bilderna är ju... Ja, det är ju, hade det skett idag så hade du varit snund på häpnadsveckan. Alltså. Ja, det var väl de ju mycket med dagen vi, vi var ju sunga liksom. När På den här tiden så, så ville man ju lära känna alla. Det var därför jag drog till Kumla. Och på den här tiden som rånare hade man ändå hyfsat bra status. Och kunde du visa upp en dom och att du suttit på Kumla och att du hållit käften så var det bra liksom. Det här blir ju Tyvärr lite som att bygga ett kriminellt CV och bygga sitt nätverk. Men tiden på Kumla, den blir bara något år. Sen så flyttas Erik till Åby-anstalten utanför Uppsala. Den här anstalten finns inte kvar idag, den stängde sommaren 2013. Och berättelserna från Åby låter ju som skrönor ett gäng ärrade kåkfarare berättar för varandra för att fördriva tiden. Något som Erik är medveten om, men han hävdar att allt det här är sant. Första kvällen där så låser de paviljongen där jag satt men ändå springer det runt massor massa tjejer där och alla är småfulla. Vi drog in och festade i Uppsala emellanåt. Det var rena svängdörrarna liksom. Plitarna vågar knappt gå där inne. Och allt det här det funkade enligt Erik för att en intern hade nycklarna till fönstren på paviljongen. Det är definitivt en annan tid i svensk kriminalvård. Det här året är bland det roligaste i mitt liv. Och ja det låter helt sjukt när man berättar om det men... Efter Åby släpps er kan stå här och väger lite grann. Han har ett vanligt jobb. Men då får via kontakt möjligheten att börja ta in smuggelsprit och sälja. Och det går ganska bra. Men ett år efter det så erbjuder samma kontaktmöjligheten att börja ta in större partier tunga droger. Men det är fan det sämsta jag gjort. För även om man ser ut och tjänar mycket pengar på, på papper liksom så det är mycket som försvinner så. Ja. Jag skulle ju hållit mig till spriten liksom för... Ett år efter det där så såg jag ju dit igen. Den här gången landade det på totalt nio års fängelse och han kommer tillbaka till Kumla och nu blir det D-huset. Ja, folk var ju livrädda för D-huset. Men jag trivdes bra och blev ju aldrig osams med folk eller så. Erik beskriver ju här hur vid den tiden en väldigt känd kriminell styr den här avdelningen mer eller mindre. Och när man kommer dit så får man som ett frågeformulär där man får berätta vad man har gjort, var man kommer ifrån, vad man får erfarenheter, vad man har suttit tidigare. Och helt enkelt visa att man har gröna papper som man beskriver. Och gröna papper betyder att man inte har golat egentligen. Och om man inte har gröna papper då blir man ombedd att gå, gå ner på isoleringen och bli tilldelad en ny plats. Men han, han har en gemensam bekant och den personen fungerar som referens. Sen är man inne. Ett så här långt fängelsestraff kan för många uppfattas som en smärre eller i alla fall större katastrof att bli inlåst så här pass länge. Men för Erik så ser han det inte riktigt på samma sätt. Han gillar rutinerna. Ja. Jag har aldrig klagat när jag sitter. Jag tycker alltid är bra liksom. Jag vet inte om man har någon störning men så här är det. Jag gillar att träna och jag älskar rutiner. Får man träningsbehovet tillfredsställt får du massa endorfiner och jag älskar att idrotta och det fanns en stor idrottshall på Kumla. Det blir ett gäng år på Kumla, sen en lättare anstalt och nu börjar han också få permissioner. Men under permissionerna då begår han ytterligare narkotikabrott. För åren inne, det har liksom inte avskräckt honom här. Snarare har det gjort honom mer bestämd att utnyttja de nya kontakterna för att börja tjäna ännu större pengar. ja Det var full, full rulle direkt. Det var mycket grova narkotikabrott. Det är nog perioden då jag gör mest han får ett vanligt vitt jobb på ett gym och jobbar heltid. Men samtidigt är det fullt upp med det andra, alltså den här kriminella verksamheten. Det var ju rek hela tiden. Man reste inte i Stockholm och kopplade folk hit och dit. Erik beskriver sig som en slags mellannivågrossist som handlar med stora partier narkotika. Men även om det är stora mängder så är det inte så himla stora marginaler på det här. Under den här tiden så träffar också Erik en person som ska bli viktig i den här historien. Lisa, som ska bli hans sambo. Vi träffades på jobbet. Min chef sa direkt till mig att du ska inte bli tillsammans med honom. Och jag bara, va? Vad menar du? Nej, men han bara, den här nya killen, det är inget bra. Lisa är inte hennes riktiga namn utan vad vi kallar henne. Och det är också, som vi nämnt, en annan person som läser in det hon har berättat. Mitt första intryck av honom är ju att han är ju skitrig. Jag hade ganska precis fått körkort och fick låna min chefsbil som då var en sån här en cab. Och då frågade jag honom, liksom, kan inte du bara backa upp den för det är så tight parkering? Och då drar han såklart någon kommentar om att jag skulle aldrig låna ut bilen till henne. Och jag bara tittar på honom och bara, vem fan tror du att du är? Och så ger jag honom fingret, hoppar in i bilen och bara åker. Ja men så släppte det ju sen och så tog det väl inte så där jättelång tid när vi blev tillsammans. Lisa berättar att det är en lite skakig start där Erik bland annat kort efter att de börjar ses grips igen misstänkt för ett brott. Men under deras förhållande så har han enligt henne alltid hållit den här delen av sitt liv ganska separerad från familjen. Han berättar vad han suttit för men det är inte så mycket mer med det. så alltså Jag ville ju tro att han hade lagt av. Eh, att han inte skulle hålla på liksom. Men jag misstänkte ju att han höll på med någonting. Det gjorde jag. Han var i inte iväg jätteofta men han var ju iväg och då fick man ju inte ta på honom. Men han var ju så från början så det kändes inte så här jättekonstigt. Men att ens partner är borta, ibland flera dagar i sträck, ber dig inte ställa några frågor om vad han gör. Det är kanske lite ovanligt ändå. Han gjorde klart för mig att jag ska inte fråga vad han håller på med. Efter ett par år i Eskilstuna så börjar det bli ohållbart för paret. Erik upplever att poliserna span hela tiden och då bestämmer de sig till slut för att flytta ner till Göteborg. Erik har ju här ögonen på medlemskap i en stor etablerad kriminell organisation som man samarbetar med när det gäller narkotikaförsäljning. Det är en intensiv period med fortsatt mycket inblandning i narkotikaaffärer men bit för bit så tappade kriminella livet sin skärm för Erik. Han upplever att folk bränner varandra till höger och vänster pengarna blir aldrig så stora att man kan dra sig tillbaka och Erik drar samtidigt också med en ryggskada. Nej, förr var det ju roligt så men man har aldrig mått dåligt i det. Men nu har jag tröttnat på det här livet. Vi bestämmer oss för att flytta tillbaka. Nu är det början av tio-talet och Erik som under tiden i Göteborg bara har hållit på med den kriminella verksamheten bestämmer sig nu för att rikta sig in på en civil karriär igen. Han har varit ett vanligt jobb och han beskriver som att han nästan jobbar dygnet runt under en period och gör allt för att få liksom en vanlig vardag. Han körde all in på det här jobbet alltså, och det var ju väldigt skönt. Vi hade ju inte lika mycket pengar då men jag har alltid sagt till honom att bara vi har tak över huvudet så är det lugnt. Men även om han jobbar så gör sig det gamla livet och de gamla kontakterna påminda ibland. Och kring 2015 då kopplar han samman två bekanta för en narkotikaaffär. Det bokas en dag när dealen ska ske. Men tanken är inte att Erik ska vara inblandad och ha några fingrar på det här narkotikapartiet. Han hade andra planer för den här dagen. Vi hade haft dop för vår yngsta dotter den dagen. Sen tar den ena killen kontakt med mig- och säger att den andra killen inte dykt upp. Så jag åker förbi det där gymmet och plockar upp grejerna för det är på vägen dit jag ska liksom. Med sig i bilen har han sin mormor som man ska skjutsa hem. När de kommer fram till en annan stad så blir han stoppad av polisen. Men istället för att låta dem söka igenom bilen så gasar han på. Sen lämnar han bilen, gömmer narkotikan och ligger lågt i två, tre veckor. Sen ringer jag till polisen och säger jag har hört att ni söker mig. Han döms för boja för det här, men det här, det blir ju vändpunkten på riktigt. Där kände jag att jag måste göra något åt det. Jag kan inte vara kvar ute och hålla på så här med samma umgänge, för då hamnar man i de här situationerna liksom. Erik blir av med sitt vanliga jobb på grund av domen och känner att nu måste det faktiskt bli en ändring. Han tar kontakt med en person som ska bli viktig i den här historien framöver. Utredaren väskelstuna polisen som utredde Erik i det senaste fallet. Han ger ett bra intryck och det är därför jag anförtror mig till honom. För det är inte polisen som värvar mig. Jag värvar mig själv. Han säger så här. Säg inte så mycket till mig. Utan han tar min telefonnummer och säger att han ska kontakta någon. Sen får jag helt plötsligt ett samtal ganska kort därefter- så, vad driver en person som själv beskriver sig som den som var hårdast mot golare eller personer som pratade med polisen under egentligen hela sitt liv som kriminell att höra av sig till polisen för ett samarbete? Så här beskriver Erik sitt första möte med polisens underrättelsetjänst. Und som vi kommer att kalla dem och som man brukar säga inom polisen. De ringer och vill träffa Erik. De uttrycker lite förvåning över att någon som honom kontaktar dem. Någon som varit med så länge. Och enligt Erik har förtroende hos så pass många människor. Han har ett stort nätverk i den kriminella sfären. Och de bestämmer att de ska ses. Ja, Vi, vi träffas vid ett café. Det är en skidbacke som är, är väldigt anonymt här. Liksom. Man kan gå där på dagen och det är inte en människa det så. Jag åker dit och ser längs vägen att det är poliser utstationerade. De är väldigt försiktiga första gången. De, de vet väl inte riktigt vad det är jag är ute efter så. Erik kommer till kaféet och möter då sin ena hanterare- som man har haft hela haft tiden sedan dess egentligen. Och sen även en chef från Und. Och jag hade ju inte tänkt jobba för dem i flera år. Utan jag gav dem ett förslag. Jag kan ge er info om ett stort tillslag- plus en hel kedja med personer. Nationellt och internationellt. Men då ska jag ha en och en halv miljon. Och de här pengarna- skulle in på ungarnas konto. Det är så jag har tänkt hela tiden på det här. Liksom. att jag, jag själv skulle inte få några pengar utan att de pengarna jag fick in på det här skulle gå till barnen. Och det handlar ju om att jag har alltid varit så mot sådana som gör det jag nu gjorde. Liksom. att Om jag ska kunna titta mig i spegeln så ska det här inte handla om pengar för mig själv- det här var den regeln som Erik ville sätta upp att pengarna skulle gå till barnen. Den andra regeln, det var en lista. Fem namn på nära vänner som han aldrig tänkte lämna information om. Och det här grämde de sig över för det rörde sig om väldigt grovt kriminella. De här får ni aldrig ställa en fråga om för då avslutar vi det här direkt. Polisen förklarar för honom att det inte rör sig om den här typen av summor att han inte kan komma med ett upplägg till dem och det vi ska poängtera här det är att det är Eriks version vi får höra. Ingen från Und har velat bekräfta det han nu berättar även om vi från andra poliskällor fått höra att han ändå blir informatör. Och uns informatörsverksamhet är det otroligt mycket hemlighetsmakeri kring, vilket sig bör när man pratar om informatörs- och underrättelsetjänst. Men apropå pengar så är det ju faktiskt något som vi fått reda på. Vi har inte fått reda på vad X-tips ger för Y-pengar, men det finns ju andra saker man kan titta på. Totalsumman på gratifikationer har jag fått så ut statistik från polisen om. Och gratifikationer det är alltså de tipspengar som betalas till informatörer. Senaste åren har det varit en totalsumma då på mellan drygt 4 miljoner upp till nästan 6 miljoner kronor årligen. Hittills i år fram till en biten i april så rörs det om ungefär 1,2 miljoner kronor. Men vi har inte fått någon närmare statistik kring det här, alltså hur många utbetalningar det handlar om, hur många personer som har fått utbetalningar och heller inte vart i landet de här utbetalningarna har skett. Men tillbaka till Erik och vad han får höra om då villkoren för att bli informatör. Då börjar de förklara hur de arbetar och hur jag fortfarande måste vara inne i det för att kunna ge tips. Om. Och jag ville egentligen inte fortsätta umgås med kriminella. Och vid det här tillfället då utbyter de egentligen inte någon information utan de bara presenterar sig för varandra och berättar om upplägget. Vi bestämmer att vi ska ses några veckor senare liksom. Och jag åker hem och fundera på det här. Och jag ville ju egentligen ta mig ur det här. Alltså ta mig bort från det här som. Och nu känns det bara, jaha, ska jag fortsätta umgås med dem nu liksom? Men efter att ha vägt för och nackdelar mot varandra så bestämmer sig Erik för att börja samarbeta med polisen. Som jag hade sett det utvecklas i kriminella kretsar de, de senaste åren så, så fanns det ingen lojalitet längre. Alla svek varandra, hela tiden. Så jag tänkte, jag ska göra saker för min familj. När barnen blir äldre så kan de få en summa så. Erik berättar hur han och hanterarna börjar mötas varannan vecka. Ofta på fik längs motorvägar, ödeplatser långt från folk som kan känna igen dem. Eller på stadshotell i andra städer. Först är motivationen egentligen bara pengar för Erik. Men ju längre tid som går desto mer börjar tanken på att han faktiskt gör något bra också infinna sig. I början så kände jag mig så smutsig. Men efter ett halvår typ, där började jag tänka att jag gör ju något bra för samhället. liksom Jag blåser ändå inte mina vänner så. Och när jag pratade med Erik så beskrev han att en del av informatörsjobbet det var att finnas där som ett bollplank. Att kanske prata om grupperingar och deras agerande eller prata om den kriminella världen i allmänhet. Det kunde också handla om direkta frågor om händelser. Och till slut, enligt Erik, uppmaningar att närma sig specifika personer. I början är man bara just informatör. Du ger dem information utanför frågan. Men till slut, när de lät känna dig, då blir det något annat. Men där sa de att du måste själv säga nej om du inte tycker att det är en bra idé. Och kommunikationen mellan Erik och hanterarna, det sker via den krypterade appen Wicker. Och pengarna då, det som var drivkraften i början- det får man liksom inte direkt berätta polisen utan de förklarar att det kommer lite eftersom arbetet pågår. Ja det var ju prestationsbaserat så det stod härliga till liksom. Säg att man fick pengar en gång i månaden eller varannan månad men det var egentligen skitpengar. Ja, jag sa det efter ett år att det här motiverar ju inte liksom med tanke på hur farligt det är. Det minsta jag har fått var tio lax och det brukar ligga mellan 20-25 i kuvertet så. Och pengarna levererades i kontanter i ett kuvert. Vanligtvis så lämnades det över bara av hanterarna. Men en gång kom en av cheferna med. Det var vi mordet. Då var det 60 000. Och vi ska återkomma till mordet i Årbeskogen. Men som vi nämnt så har polisen eller Undo inte velat kommentera det här. Det finns dock vittnesmål från andra poliser som pratar om Erik som en informatör. Och hans historia känns också igen av advokat Byron Törnström. Man kommer i kontakt med polisen på ett eller annat sätt. Sen det som du beskriver där, man får kuvert och sådär. Tipspengen har ju alltid varit mer eller mindre kontant utbetald utan moms, utan skatt och i fickan. Ungefär så. Va? Men, men, men det känner man ju igen. Han har dels skrivit en akademisk rapport om ämnet. Dels själv kommit i kontakt med informatörer i sitt jobb som advokat. Den situation som, som du förklarar eller beskriver, som han har förklarat, den är väl ganska så vanlig. Det börjar väl på något sätt. Det börjar med en knappnål och slutar med silverskål brukar man säga. Och Det börjar med lite information och sen sitter man där som infiltratör, inneslad i någonting och så har man inget liv kvar. Så brukar det kunna gå. Att Byron Törnström är rätt kritisk till hur polisen, enligt honom då, använder sig av informatörer är tydligt. Och han är också skeptisk till hur själva begreppet används. Jag har blivit kontaktad av ganska många eh, personer vilka har uppfattat sig som informatörer. Eh, men till sist blivit, ganska snabbt kan man säga, infiltratörer. Vilka har hamnat i situationer där de inte kan bo kvar i landet eller i städer. Eller blivit utsatta för allvarliga hot. Och de har sökt möjligheten att få någon form av ersättning för att kunna fortsätta sitt liv. För de kan inte fortsätta sitt liv om de inte kan arbeta eller synas överhuvudtaget i Sverige. Så enligt advokatens sätt att se det, då är Erik snarare att betrakta som en infiltratör och inte en informatör. I Sverige så verkar det som att man tror att en informatör är en person som kommer till polisen. Lämnar information och sen så säger polisen, men du, vi skulle väl veta... Lite om det här och lite om det där och kan du kolla upp den här personen, vad håller den personen på med? Men det är inte en informatör då. Så fort polisen ger någon ett uppdrag så blir man infiltratör. Men om vi går tillbaka till mordet som Erik berättade om. Det han syftar på det är mordet i Årby i Eskilstuna 2018. Det nämnde vi och berättade mer om i ett av avsnitten om Eskilstuna från i höstas. Men vi ska dra lite kortfattat. I slutet av augusti 2018 då blir en 41-årig man mördad och vi har valt att kalla honom Peter. Peter var på middag hemma hos två kompisar när han fick ett samtal. Han åkte iväg för att träffa någon. Kompisarna sägs inte veta vem. Dagen efter får de reda på att han har blivit skjuten i Orbis skogen. Erik berättar att han ganska omgående blir inblandad i den här utredningen genom sina hanterare på und- och underrättelsetjänsten hos polisen. Men att det här fallet skiljer sig från alla de andra gångerna han har pratat med polisen. För den som polisen har som huvudmisstänkt för mordet, det är en man vi kallar Amir. En man med kopplingar till ett nätverk i skifting i Eskilstuna. Och så här beskriver Erik och hans och Lisa sin relation till Amir. Uh, Amir och jag umgicks mer eller mindre fem av sju dagar i veckan. så. Vi var ju stort sett bästa kompisar liksom. Han var uh, som familj. Han var med på den listan med, med de fem namnen som jag aldrig skulle prata om. Men både Erik och Lisa hade också en nära relation till Peter. Peters mamma ringer mig och berättar vad som hänt. Och vart det hänt. Och när jag hör vart det hänt så förstår jag att Amir måste varit där liksom. Och jag presenterade Amir för Peter. Jag går i god för honom att han är en gubbe, Så jag känner mig skyldig i detta- Peter hade aldrig mött honom där annars. Från början är jag övertygad om att Amir blivit inblandad- men blivit blåst liksom. Så jag hjälpte polisen från början med att hitta honom- för att jag tänkte att han skulle bli frikänd så. Erik berättade hur han fått tag på Amir när han kom tillbaka till Eskilstuna- och pratade med honom och att Amir då indirekt erkände- att han var delaktig i mordet på Peter. Att det skulle handla om att Amir skulle få en skuldstruken om han gjorde det- och när Erik åker hem efter att ha mött Amir, då brister det. Det är första gången jag griner på väldigt länge. Det var ett sånt svek. Erik berättar också att han våndas över det här- men bestämmer sig ändå för att säga vad han vet till sina hanterare. Mycket för att han känner att Amir har gjort ett så pass stort övertramp- och för att han sympatiserar med Peter, Sambo mamma- att de ska få reda på vad det är som har hänt- och under utredningen då kallas också Erik till förhör av polisen som del i kartläggningen av Amir. Han säger att han bara ställer upp om den utredare som från början hjälpte honom att komma i kontakt med Und håller i förhöret. Och de möts på polisstationen och under det här formella förhöret så säger Erik egentligen inte så mycket. Men efter det förhöret så fortsätter de att prata och Erik säger att han kan berätta mer om man blir lovad fullständig anonymitet. Erik berättar att de kommer överens om det och han ger utredaren ungefär samma information som Und redan har fått. Den informationen det blir en del i ett så kallat underrättets som polisen då upprättar där informationen tillskrivs en anonym källa. Anna Asklöv var åklagaren som ledde förundersökningen om mordet från början. Mordet skedde den 24 augusti 2018 och jag är inte helt säker på när jag fick reda på det här uppslaget. Men det var i alla fall några veckor efter mordet. Tre, fyra veckor, någonting sånt. Det har gått över fyra år sedan mordet skedde så Anna Asklöv säger att hon inte minns exakt alla detaljer och datum. Men information om uppslaget tror hon sig få av spaningsledaren. Jag tror att det var någon i utredningsgruppen. Polisiärt så finns det ju en spaningsledare i den här gruppen med utredare. Och om jag minns rätt så var det spaningsledaren som berättade om det här för mig. Det är ovanligt att vem som ligger bakom ett underrättelseuppslag, i det här fallet en informatör, är den information som även når åklagare. Även om det kan komma information från underrättelsetjänsten inom polisen in i en utredning, som i det här fallet, så brukar källan bakom hållas inom en väldigt tajt krets. Åklagare brukar i princip aldrig få reda på sånt här. Jag tror att jag fick information om att den här personen hade lämnat uppgifter till en annan utredare och att den här personen då hade berättat om vem, vem som hade begått det här mordet och lite omständigheter runt omkring och jag tror också att jag i samma veva fick reda på vad den här personen hette och det var tydligen efter ett beslut från en polischef att jag skulle få den här informationen. Enligt Anna Asklö pratade sig till en början inte om Erik som att han var en informatör. För mig beskrevs han som ett vittne som inte ville framträda med sitt namn. Ett anonymt vittne. Så de här informatörsuppgifterna det är ingenting som, som inte som jag minns i alla fall. Alltså det här med informatör var nog ingen stor del. Initialt i alla fall utan det här var en person som, som kände den numera dömde mördaren och som hade lämnat de här uppgifterna men som inte ville stå för dem i ett regelrätt förhör. Utredningen fortsätter och polisen lyckas få ihop både DNA-bevisning och annan teknisk bevisning. Amir han blir åtalad och Erik förhörs också under tingsrättsförhandlingarna. Men då bara om de den information han har gett i förhöret där han mest pratar om sin relation till både Peter och Amir och ingenting om Amirs erkännande. I tingsrätten blir Amir frikänd från mordet och nu börjar det som i förlängningen ska göra att hela Eriks familj tvingas gå under jorden. För när åklagaren bestämmer sig för att överklaga domen till hovrätten då vill hon också ta med informationen i det här underrättelseuppslaget och inte bara själva informationen i sig utan hon vill att Erik ska vittna om det och stå för de här uppgifterna. Åklagare Anna Asklöf säger att hon inte kommer ihåg exakt hur diskussionen gick med polisen om hur man skulle gå vidare här. Men att man i vart fall ville få Eriks information under bordet så att säga in i förundersökningsprotokollet. I och med att det blev en ogillad dom i tingsrätten så fick jag information om att det här vittnet nu ville lämna sina uppgifter i ett förhör- jag vet ju att jag också tänkte att åh, vi skulle vi kanske skulle ha haft de där uppgifterna men som sagt hur det där kom sig det, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg det riktigt men, men jag fick i alla fall information om att den här, det här vittnet ville stå för sina uppgifter vilket var en bra grej. Och Anna Asklöfs bild av att Erik självmant ville ställa upp och vittna- den delar ju Erik verkligen inte. Och vi ska gå in närmare på det, framförallt kanske i del två- men också lite senare i avsnittet- om hur han har uppfattat hans situation här. Men att bara hålla ytterligare ett förhör med Erik- trodde inte åklagaren att skulle räcka. Hon ville även få det bekräftat att han hade lämnat samma uppgifter- till sina hanterare. Min tanke med det var att eh, i så fall höra hans hanterare- för som den information som jag fick den sa nämligen då att han skulle ha berättat om det här till sina hanterare och sen skulle han ha gått till utredaren när han upplevde det som att hanterarna inte gjorde tillräckligt på något vis. Jag, jag vet inte men det är någonting åt det hållet. För att få tag på de här hanterarnas namn, då vill Anna Asklöv göra en husransakan hos polisen, alltså på underrättelseavdelningen. Men både tingsrätt och hovrätt säger nej till den här begäran. Men under hösten 2020 så börjar kompletteringarna av förundersökningen till hovrätten att bli klar. Man har tagit med underrättsuppslaget och Anna Asklövs försök att få göra en husransakan har misslyckats. Men det, det är inte den bilden som Erik berättar att han får av utredarna när de vill träffa honom. Det är den 2 oktober 2020 och Erik är i sin gamla hemstad. Polisen har bett Erik att möta dem på polisstationen. Väl där så berättar de att ny information nu ska lämnas ut till advokaterna. De räcker över ett papper till Erik. Det är ett underrättsuppslag och de vill att han ska läsa igenom det. Han läser och polisen frågar om han känner sig hotad ifall den här informationen skulle komma ut. Han säger att den informationen som de visar honom inte bara kan kopplas till honom- att han känner sig trygg ifall den skulle komma ut. Erik och resten av familjen möts upp och Lisa och Erik pratar med utredarna- och de ber om att träffa dem i Holm på vägen till Eskilstuna. Och när vi kommer till Holm då är det fullt med poliser överallt- och jag fattar att det är fan någonting galet här. Jag och tjejerna hamnar i ett rum och han hamnar i ett annat- Erik träffar poliserna igen och de visar honom ytterligare ett uppslag. Men Erik säger återigen att den informationen inte är tillräckligt specifik för att det skulle kunna peka ut honom. Då helt plötsligt säger de att jag är namngiven av flera polismän och att åklagaren gjort saken på und. Och då fått fram uppgifter om mig som informatör. De säger att jag är röjd och de anser att jag nu ska tacka ja till skydd från dem då mitt liv är i fara. Inget av detta fick jag se på papper. Men jag valde att tro dem liksom. Erik säger att han inte kommer att delta i några förhör eller i någon rättegång framöver. Sen kommer de till mig och säger att Erik vill prata med mig själv. Och jag kommer in i rummet och så säger han Jag måste berätta något för dig. Jag har jobbat som informatör i fem år. Och nu hade de en tusen av saken och han var röjd. Alltså jag tittar på honom och säger bara, vad fan driver du med mig? Han var den sista på jorden som jag trodde skulle kunna göra något sånt här. Då jag bara bryter ihop, du vet, det är mycket sorg, det är ilska, jag känner bara, vem fan är du? Jag känner inte dig längre. Och sen kommer Bopps in, vi har pratat om Bopps förut, och det är ju då brottsoffer, personskyddet som polisen har. De frågar om familjen vill ha skydd. Klart som fan att vi vill ha skydd. De får inte ringa eller ha kontakt med någon, och kort efter så skjutsas de iväg. Vi kommer till ett hotell och det är helt tomt. Det finns inte en enda människa där. Och sen när vi väl är där så ringer bobs ett samtal och det kommer en kvinna och de hälsar. och, alltså, Man ser ju att de har sett förut. Vi får komma in på någon rum och så sitter vi där och vågar knappt gå utanför dörren. Och när hon kommer med frukosten då är jag helt hysterisk. Och då greppar hon tag i mig och säger Jag hoppas verkligen att allt kommer att gå bra för er. Så i oktober 2020 så är Erik och hans familj placerade i skyddat boende. Erik tror att hans identitet har blivit röjd av en husransakan hos polisens underrättelsetjänst, något som vi nu vet och aldrig genomfördes. Istället ska det visa sig att hans identitet har läckts inom polisen och att det som åklagaren Asklö berättar är att en polischef har beordrat att informationen om Erik och hans identitet ska lämnas ut eftersom hon vill lägga in den i förundersökningen. Det i sin tur betyder också att hans namn, kopplat till de här uppgifterna, kommer att bli känt för en större krets som mordmisstänkte Amir. I nästa vecka ska vi titta närmare på hur polisen hanterat informationen om Erik. Årbiskogsmålet det går upp i hovrätten och hur mycket är då vittnesmålet från en informatör värt? Du har lyssnat på Petri Krim om livet som informatör åt polisen. Och det här var också den första delen. Vi återkommer med ytterligare en del om det här fallet nästa vecka. Reporter idag är Linnea Hjortstam och Alexandra Sandemalm. Producent Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna, vi når oss på petrekrim.se 073 461 2915. Där vi finns också på Whatsapp och Signal. Och på Insta heter vi Petrekrimpodden. Vi släpper också vår kortpodd veckan på fredagar där vi uppdaterar om de senaste nyhetsändelserna i Krimvärlden. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin.